Ripostă, unui gazetar care cerea să fiu spânzurat. Vrei să mă spânzuri, va să zică? Când te-am cetit, în adevăr, îți dau cuvântul că de frică mă s-a zbârlit un fir de păr. Cum? Ți-a venit așa deodată, netam, nesam? Păreai un om cu judecată, Lasă, nu mă așteptam. Te-ai supărat și-ți pare rău că sunt încă viu? Păcat că ești de la tazlău, păcat că trebuie să-ți scriu, dar asta e datoria mea, să dau cu zarghelină în proști. Talent avem, o recunoști, atunci păzea, păzea să nu dai de rușine, să nu te strâng într-un sonet, să nu te spânzuri eu pe tine de un epitet. Păzea că muza mi -i fecundă și când îi prinde nu te scap, cu șapte rime pe secundă ți dau la cap. Păzea să nu te așterne pe o filă și în roca unui vers masiv să te încrustezi definitiv ca pe o fosilă. Păzea să nu-ți înfig în coastă o epigramă ca un cui, să-ți sparg în cap o de proastă să faci cu cui. Să nu-ți arunc în ochi o stanță cu versuri mici, să nu te arți de la distanță cu un hexametru ca un bici, și-apoi, în hazul galeriei, cu un vers subțire ca un ac, pe frontispiciul veșniciei, să te fixezi ca pe un gândac.